Перечуття посилилося. Страх стиснув Сміта холодною сталевою рукавичкою. «Що?» Вижрен підвівся, поглянув згори. «Так, тепер ти знімеш смерть Ксавраса. Сміт кинувся на нього з вереском, але він не мав жодного шансу. Ось чому годі було перемогти полковника в будь-якій сутичці. В рукопаш на відстані, в повітрі й на землі, у полі й на мапі. Він знає всі твої рухи, наміри й думки ще до тебе самого. Він просто зробив крок ліворуч і копнув її набічним пругом черевика в коліно. Зв'язки порвалися, щось хруснуло і змістилося всередині. Смітів вереск перейшов у стогін. Американець упав на землю. «Перестань!» гаркнув Ксаврас. Уже занадто пізно. Ти й так не зміг би втекти на безпечну відстань. «Коли?» – просичав Сміт. «Перша п'ятнадцять». Ієн безпорадно заридав. Він відчував, як суглобова капсула наповнюється кров'ю. Коліно набрякало в мих ока. Він не міг поворушити ногою, щоб не здійняти нової хвилі болю. «Ти заманив мене сюди!» «Я загину!» «О, Боже! Бомба! Бомба! Клята бомба! Ксаврасе, ти вбивця! Ти нічого не відчуєш. Вона вибухне над землею не так уже й далеко від нас. Ми просто випаруємось. О, подумай, тобі перестане боліти нога. Ти, Боже, вільний. Ти вже це казав». Ін кидався, наче в пропасниці. «Але чому? Чому? Чому?» Навіщо бомба на Краків? Що це дасть? І чий взагалі наказ? Гумова? Ну що це йому дасть? Це безглуздо. Що ж, кілька пояснень спадають мені на думку. Але передусім, це найдешевший, найбільш економний з точки зору Гумова спосіб забезпечити західний фланг. Жива армія потрібна йому проти китайців. І сюди ніхто до нього не поткнеться, знаючи, що в разі чого дістане по чолі атомною бомбою. А Гумов має їх зараз більш ніж достатньо. Він може собі це дозволити, і правду кажучи, після знищення Москви навряд чи хтось відмовить йому в моральній правоті. Полковник повернувся спиною до американця. Він засунув червоні долоні до кишень. Вижрен стояв і дивився на місто. Сміт Зі своєї жаб'ячої перспективи бачив темний шлейф диму з вавеля, що розтікався над головою вижрена тьмяною короною. Ін зірвався на гнівне ридання і люто вилаявся. Ксаврас глянув на нього через плече. Тоді американець узрів вираз його обличчя, атласну меланхолію в його очах, і ледь не скрикнув від страху, Бо це було саме те, що він бачив крізь об'єктив свого ковпака на обличчі вижрена, коли той катував і вбивав генерала серйозного. «Пробач», – тихо сказав Ксаврас. «Я мусив». «Що ти мусив? Що ти мусив, курвий ти сину?» – завив Сміт. «Затягти мене сюди на смерть мусив? Це ти мусив?» «Так», – кивнув полковник. «Варда для цього не пасував». Мені потрібен був ти. Гівно тобі було потрібне. Снайпер поцілив його. Він пішов срати, а мене узяли зі списку, бо сучий син Ковальський зламав ногу. Вижрен похитав головою. Я пішов за Вардою і застрелив його в голову. Куля пройшла на виліт. Я узяв кулю і гільзу. Це мав бути ти. Сміт, уже тільки вив на тій самій ноті. Він не хотів слухати Ксавроса, він не хотів знати, він нічого не хотів. Йому доведеться незабаром померти, і він нічого не може з цим вдіяти. Вижрен знову сів на траву. Він дивився на місто, на людей. Над Краковом поволі збиралися низькі хмари. Буде дощ. В околицях Братської хтось знайшов незауважений учора запас фейерверків і раптом понад дахами вистрелила комета холодного вогню. Минуло більше години, перш ніж Сміт, отямився настільки, щоб мислити в міру логічно. Він притягся під скелю, притулився до неї плечима, поправив антену і поклав комп'ютер на коліно. Він мав відкрите, напружене сполучення з Нью-Йорком, але не знав, що властиво сказати людям у штаб-квартирі. Він тупо дивився на спину вижрена, який стояв за метрів п'ять-шість, і то так непорушно, ніби взагалі перестав дихати. Сміт потягнувся за ковпаком. Він знав, думав він. Ксаврас знав усе. Тому не було жодної вдячності. Я не рятував йому життя. Не вберіг від кулі шміги. Не було жодної вдячності і взагалі жодних почуттів. Може... Крім хіба одного. Може, крім хіба тих небагатьох, для яких не потрібне визнання суб'єктності іншої особи? Бо хто ми для нього? Адже ж не рівні йому люди? Бо він уже не людина, не має мови про рівність. Бореться? Дискутує? Гнівається, звіряється, бавиться, соромиться, тріумфує? Нічого такого. Він ніколи не був на це здатний. Він лише обирає стежки. Ін заходився машинально маніпулювати перемикачами ковпака. Я не зможу зняти твою смерть. Спалах і електромагнітний імпульс осліплять моє обладнання. Я знаю, відповів Ксавраз місту. Вони не побачать смерті. Але вони побачать мене у своїх телевізорах, на частку секунди до неї, порівняють час запису із фото з військових супутників і тоді переконаються. Ти передаси, скільки зможеш. І це навіть краще, що не до кінця. Коли немає трупа, немає тіла і немає чого оглянути, виміряти, зважити, зростає віра. Тут не потрібні числа. Тут потрібне зображення. Я вознесуся на небеса. Сміт зважив у руці ковпак, подивився на засраний голубом сусідній валун. Але я на це не погоджуюся. Я нічого не зніматиму. Не буде прямої трансляції. Не буде легенди. Буде, буде. Ти такий упевнений? Іншого майбутнього вже немає. Ти впевнений. Ти його не розтрощиш. Варда б розтрощив, він негайно у першому ж пориві розтрощив би ковпак. Але в нього був дуже суворий кодекс честі. І він мене ненавидів. А я хіба тебе не ненавиджу? Ти мене не ненавидиш. Ти ніколи мене не ненавидів.